Herodotos, Dějiny, kniha první, úryvek o domněnkách, co způsobuje pravidelné záplavy na řece Nil. Třetí domněnka, ať se zdá daleko nejpřijatelnější, přece je Nil živější. Neříká vlastně vůbec nic, když tvrdí, že Nil bere své vody z tajícího sněhu. Nil přece teče z Libie, přes Aityopii a odtud přitéká do Egypta. Jak by tedy u všech všudy mohl brát vodu ze sněhu, když teče z teplejších končin do krajin chladnějších, pro člověka, který dokáže přemýšlet, je mnoho důkazů o tom, že je vůbec nepravděpodobné, aby nil vytékal ze sněhu. Prvním a největším důkazem jsou teplé větry, které z těch končin dují. Druhý důkaz je, že v té zemi nikdy neprší ani neexistuje led, když to po sněžení nezbytně vždy do pěti dnů prší. Kdyby tam tedy sněžilo, pak by v těch krajích i pršelo. Třetím důkazem jsou lidé, kteří jsou od horka tak černí. Čau, Petře. <laughs> Čau, Kamile. Ty, tak jsem si nedávno po dlouhé době zase četl Dějiny od Herodota. A už jsem skoro zapomněl, jak je to totální mindfuck. Mm -hmm. jo, vezmi si, že to dílo Dějiny se považuje za jedno z prvních historických děl. A Herodotos, uh, o se říká, že je historie. A přitom tam jsou příběhy, které jsou úplně mentální. Prostě příběhy o šlechticích, kteří se stali králem, protože zařechtal kůň o faraonovi, který dobyl skoro celý svět. A když jen ho porazil v bitvě, tak tam postavil sloup, na kterém byla namalovaná vagína, nebo o královi, který oslepl, a tak mu věštírna poradila, aby se vypláchnul oči močí ženy, která nikdy nepodváděla svého manžela. A tak tam jsou úplně mentální popisy různých cizích krajů, bájných zvířat, neexistujících národů, a, tak, jo. a kolikrát, když si to čtu, tak si říkám, co z toho se fakt stalo, co z toho je úplná blbost, očividně, ale ten sám ten Herodotus, když to psal, tak tomu věřil, co z toho mu někdo řekl a ten někdo tomu sám věřil, jak často se stávalo, že si z toho Herodota někdo udělal srandu a nakecal mu něco, co úplně očividně není pravda, ale Herodotus mu to sežral i s navijákem. A potom, jak často třeba si sám Herodotos dělá srandu ze svých vlastních čtenářů, jo? Protože spousta věcí, je tam prostě tak totálně absurdních, že si musíš říkat, že to nemůže připadat divný jenom nám dneska, ale že už lidi v té době uh, si museli prostě ťukat na čelo, když to četli, jo? Mm -hmm. uh, K tomu mám třeba takový pěkný úryvek, který se týká stavby pyramid. Uh, protože Herodotos hodně cestoval, mimo jiné byl v Egyptě a jako každý správný řecký turista se šel podívat na pyramidy, a tak píše ve svých dějinách v knize druhé. Egyptským písmem je na pyramidě napsáno, kolik spotřebovali dělníci Řetkve, cibule a česneku. Pokud si dobře pamatuj, co mi tlumočil kněz, který mi ten nápis předčítal, stálo to 16 talentů stříbra. Jeli li tomu tak, kolik asi stály ostatní náklady na železo, s nimiž pracovali na stravu a na oděv dělníků? Jo, tak se jako říkáš bylo nebo je na pyramidě někde vedle těch náboženských textů po a života toho císaře a tak napsaný. Jo, a by the way, jako že účet, to je chtěl prostě, sly, ve čeho, že jo. tak že? Taky v těti prostě dej účtenku na, nějaký, na nějakým obřím kamení, kde je vytesaná prostě. A ještě v hieroglyfech, Ještě v hieroglyfech, je? no, přesně. Prostě. Je tam obrázek řetké, obrázek cibule, pak je tam pravděpodobně pták, oko a chlap, který má takovou tu divnou egyptskou pózu. Ty, jo, jo. Tak, tak si říct, jako, když si to představíš, ne, co se asi muselo dít, tak prostě byli u těch pyramid, že? byl tam s ním nějaký průvodce, který se vydával za kněze a ten herotov, to, to ho strašně zajímalo, co je na těch pyramidách napsané. Tak ten Herotos říká, e, tady je napsaný, kolik spotřebovali častojku, bylo to 16 set talentů stříbra a jo, jo. Herotov, wow. Mm -hmm. Tak měli bychom to nějak uvíst, no, tak aby jsme věděli, teda, o čem vlastně mluvíme. Tak je, je Herodos současník. Perikla. pochází z Malé Ázie, ne z Aten. A konkrétně z města Halikarnasos, který v té době, kdy on žil, bylo pod perskou nad vládou. A on se nějak zapojil do těch bojů proti, proti Peršanům, takže ho nakonec vyhnali. Skončil na ostrově samost, což je kousek. Mm -hmm. No a jinak je zajímavý, že on pocházel z Malé Ázie. To je velice typický, že spousta těch zakladatelů, třeba filozofie, vůbec jako vědy moderního, moderního v úvozovkách myšlení, pochází z Malé Ázie a ne třeba z Atény. Tak jako taková lidová představa je ta, že město těch filozofů byly Atény ale ve skutečnosti to všechno začalo mnohem dřív v Malé Asii a Athény v té době byly proti tomu maloazijskému řeckému pobřeží, proti ty Jony mnohem konzervativnější, třeba nábožensky konzervativnější. To se vždycky říká, že to, že to tam ty kořeny jsou v těch maloazijských obcích, bylo spojený s tím, že to bylo jako obchodní střediska, jo? taky to byla lokalita, kde se poprvé objevily peníze, písmo a takovéhle věci, šířily se tam třeba náboženský kulty, a, a vlastně Atény byly až třeba o několik generací, o jednu, o dvě generace, dál jo. v adaptaci těchto těch nových jako, věcí. Takové by možná necestoval, na druhou stranu, když čteš ty jeho texty, tak si nejsi jistý, jestli reálně cestoval nebo ne, no, no, jo. <laughs> Je to takový turista. V důvě, ono dokonce, to ne, není třeba tak, že by byl voják, jako třeba Xenofon nebo tak. A to fakt vypadá, že cestoval kvůli tomu, že mu to přišlo jako cool, že moh a tak. Um, samozřejmě informace o tom, kde teda všude byl, jsou hlavně z toho jeho díla. Tak hlavně cestoval v Egyptě, nejdál, kam došel, je město Elefantina, což je v Horním Egyptě, v dneš, dnešním Sudánu. Mezopotámii zřejmě nejdál došel do Babylonu, procestoval či oblast Černého moře a několik let žil v Itálii. Nebyl teda první historik, on zmiňuje některého předchůdce, hlavně Hekajata z Milétu. No a samozřejmě ta jeho jediná teda knížka, která se zachovala dějiny, je dost prostě vtipná, nebo jako dneska, je, je fakt super. Jinak ten Herodotus je strašný kulturní relativista. Dneska bychom řekli, že podporuje multikulturalismus, protože je strašně zajímavý, že on píše o různých národech třeba a tak. A popisuje různé zvyky, který jednak nám a jednak řekům v té době museli připravit úplně otřesný, ale skoro nikdy je na odsuzve. To je velice zajímavé. Občas, jo, místy. Matu, že tam je takový segment, kde kritizuje souložení v chrámech, což bylo docela běžné u některých kultur. A k, tu, k tomu kulturnímu relativismu mám takový pěkný úryvek z knihy Třetí. Kdyby totiž předložil někdo všem lidem všechny obyčeje a přikázal jim, aby z nich vybrali obyčeje nejkrásnější, to by asi po zevrubné prohlídce každý zvolil obyčeje své. Každý národ takto pokládá své vlastní obyčeje za nejlepší ze všech. Že tak smýšlejí o svých obyčejích všichni lidé, je možno doložit mnohými důkazy. Jeden z nich je i tento. Dários si dal za své vlády zavolat řeky, kteří byli u jeho dvora a ptal se jich, za jakou cenu by chtěli pojídat maso svých mrtvých otců. Oni odpověděli, že by tak neučinili za žádnou cenu. Potom si dal Dários zavolat několik Indů Kmene Kalátiů, kteří své rodiče pojídají, a v přítomnosti řeků, kteří pomocí tlumočníka rozuměli, o čem se mluví, se jich ptal, za jakou cenu by dovolili, aby jejich otcové po smrti byly spáleni. Oni skřikli velikým hlasem a vyzývali ho, aby se nerouhal. No ale tak pojďme se pobavit o tom, co on teda píše o těch dalekých krajích, protože to je takový čím vzdálenější lokalitu popise od Řecka, tím je to crazy, víc crazy. Uh, je, je, je, zajímavé je třeba, jaký měl názor na Zemi. Lidi už už věděli, že země je kulatá, že jo? To bylo. Takže z... si nemysleli, že země je plocha. Ne, nemysleli si, že země je plocha. <laughs> uh, no, jako, oni měli proto nějaký filozofický důvody, hlavně, že jo, že koule byla pro ně nejdokonalejší těleso, takže bylo jasný, že země musí být kulatá. A Jinak. Znali tři kontinenty, dělali svět na tři kontinenty a Herodotos přitom kritizuje názor, že ty kontinenty mají stejnou velikost. On teda tvrdil, že, že, nestej, že jsou nestejně velký. Ty tři kontinenty byly Evropa, Asie a Libie. Mm -hmm. A teda podle jeho představ třeba Asie končí Indií a na východ od Indie už je země pustá. A Herodotos kritizuje názor, že okolo země nebo přesně řečeno okolo těch tří kontinentů, obtéká ob řeka, která se jmenuje Okeános, od toho slova pro, pro oceán. Mm -hmm. On teda o tom pochybuje, tvrdí, že si to vymyslel Homer nebo někdo ze starých básníků. Ví, že okolo Libie teče moře, a to kvůli tomu, že v jeho době už byla Libie obepluta, mm -hmm. e, přesně řečeno Afrika byla obepluta, Féničany. Kteří vypluli ze středozemí do a dopluli do Rudého moře, takže to se vědělo. Na druhou stranu, u Evropy se nebyl jistý, jestli je taky obklopená mořem. Uh, ostatně třeba později Polybios taky říká, že byl další historik, že se neví, jestli uh, voda obklopuje i Evropu. Uh, no a v tom představě o světě samozřejmě z národ, každý národ kladl střed země do. Ty lokality, ve který on sám žil. Že? Tak řekové si mysleli, že středem země je Řecko-Římaní, si mysleli, že středem země je Řím. A pak taková představa poměrně rozšířená byla, že čím dál se vzdaluješ, tady od, od toho jakoby centra, tak tím jsou ty kraje pustší, to znamená na severu a na západě je zima, na jihu a na východě je horko a pouště a tak. Mm -hmm. Na druhou stranu třeba u Herodota se objevuje takový motiv, že čím vzdálenější kraje, tím víc oplývají bohatstvím. Jo, on furt popisuje, jak v té Etiopii a v té Skýty, jak je tam zlato, a všude se válí zlato, a je tam strašně moc... Je stvíš, je. což je poměrně běžné, že jo? když nějaký cestovatel vypluje do cizí země, vrátí se zpátky, tak přirozeně jako nafukuje to. Co, co jo, to třeba rozveděl, hypovat, No ale to každopádně ten, ten extré, ten, ty extrémy a to, že když pluje čím dál na jich, a, tak je to třeba divočejší. To souvisí s tím, co se měl předtím, že s tím obyplutím obypl Afriky. On to není tak jasné, že někdo tu Afriku reálně obyplul. Máme jako záznamy o, například Hana, navigátora, který jako naznačuje, že ti lidi byli fakt daleko na jich, ale mm. o tom konkrétním úplně obleplutí jako se dost pochybuje. Jo? Už prostě okay, protože jo. to je docela daleko. Jo? Jako no můžeš doplout třeba, můžeš doplout, já nevím za rovník, protože jsou záznamy o tom, že někdo věděl slunce na druhé straně. No to právě píše obohy. Herodotos. On píše, že obe obeplutí Libie konkrétně nařídil faraon e, Nekos, což je historická osoba, Nekos II. A on právě tam popisuje, že šfényčani, když pluli směrem k tomu rudému moři, v poslední fázi cesty tvrdili, že měli při plavbě slunce po pravé ruce. Což by naznačovalo, že byli na jižní polokouli a byli z toho zmatení, protože si to nedokázali vysvětlit. A, no a Herodotus si vůči tomu skepticky, to přijde jako blbost. No a jenom na základě tady tohohle, toho je jedna nebo dvě věty, se říká, že Fennec teda obepluli Afriku. Mm -hmm. A nevím, jestli proto jsou nějaký další doklady a jestli se dá třeba uh, dokázat, že jsou nezávislí na Herodotovi. Protože samozřejmě pozdější autoři, kteří taky popisují tvar světa geografie a tak, jako je třeba Políbio, Strabon nebo starší, měli asi toho herodota k dispozici. Ale jak říkám, jedna věc je doplout k rovníku, mm -mm. úplně něco jiného je doplout Afriku, zvláště prostě tamto moře je extrémně nehostinné na to, aby se to dokázalo s jako takhlejší technologií. No ale každopádně se i třeba u toho Hanna Navigatora projevují projevuje ten, ta představa o tom, že na jihu je to dramatický. Jo? Jako částečně to může být co so, so souvisí s tím, že on chtěl v tom textu zdůvodnit, proč se vrátili zpátky ale je to takový, že když půjdou... Uh, Pár prvních pár dní, tak to je, tam je nějaká řeka, tam je ostrov, tam jsme nějací lidi, nerozuměli jsme jim, půl, jsme dál a potom už to je, půjdu jsme čtyři dny mořem plným ohně, ze země prostě tekly potoky lávy a úplně byla obrovská hora ohně, která sahala k nebesům a tak, takže to bylo takový Jo, tak a, to, to tak... si úplně říkám, že jsi, už si připravoval alibi pro to, proč se vrátil, vždyť se na to vykašlal, ve skutečnosti už buď mu přišlo nudný, že tam oh, zase další řeka, zase další a anebo už mu začali vyhrožovat, že pokud se nevrátí, tak ho zabijou. Hmm. Jasný, jo. No. A zejména, kdyby obroví sucha reálně třeba půl kolem toho namibského no. Jo tak tam nic není, že hmm. jo, tam je fakt extrémní sucho, jo? takže si dovedu představit, že by se asi nechtěl úplně z těch, těch oblastech jako zdržovat. No a jak je to s má? gorilama u Hanna Navigátora? <coughs> no, Hano Navigátor nám zachoval, teda zachoval se nám text, který se mu atribuje, a který nám poprvé přenáší slovo gorila. Mm -hmm. A to je, on, on píše, že prostě narazili na nějaký ostrov, a v něm bylo jezero, a v něm bylo další ostrov, a tam žili nějaký divocí lidé tak je, se je pokusili zajmout, ale oni utekli na kopce a na příkladé svahy a házali po nich kameny. A žádné muže se jim nepodržilo zaj zajmout, ale ženy se jim podařilo zajmout. Takže mě vzali tři a ty ženy kousaly kousali a škrábali, tak je teda zabili a stáhli z kůže. Protože that's what you do. <laughs> to, je, <laughs> k to je kartáko, ne? Když tě, když tě se ženy, tak je zabiješ že stáhneš. To je stáhne Fuck life. <laughs> no, každopádně byli hodně chlupaté. A, a z tohohle se dovozuje, že to byly ve skutečnosti gorily. No, tak, to, Tako, není tak že... to není tak úplně jednoznačný, protože ne, z toho nevím, no to líbá, z... jestli to byly gorily nebo jestli to byly jenom nějaké... Z... Ale každopádně, když potom v 19. století byly poprvé popsány gorily, tak ten člověk, který objevil, jim dal latinský název nějaký... Troglodites gorila. Jo, troglodites gorila, kde troglodyti byly nějaký, nějaký bajený nestvůry a gorily... byli byly hlavně, já, myslím si, myslel, že ty gorily jsou slepý. Nevím. Karta si mysleli, že to jsou lidi a si myslel, že... A každopádně... Uh, takhle, o tom tu máme slovo gorila. Zajímavý, no. no Plynu starší potom píše, že ty uh, jejich kůže byly vystaveny v Kartágu v nějakém chrámu až do jeho vypálení, to znamená, že tam vydrželo asi 350 no. let. Jinak, dotos... Fakt dobrý kůže teda, ne? No, jak jasně, gorila, viď kvalitní gorila, jo. No a jinak Herodotus v dějinách ještě popisuje jeden pokus o veplutí Líbě, který je taky velice vtipný, kdy nějaký perský šlechtický se jmenoval Satas PS. znásilnil nějakou ženskou klasika, že jo, to je Herodotu v příběh, kdyby tam nebylo znásilnění ženská, která močí, nebo aspoň chlap, který strká prsty klisně do vagíny, tak by to nebyl příběh od Herodota. Ale znásilnil nějakou ženskou a trest mu za to, který to mu trestem o veplutí e, Nicméně e, ten šlechtic se na to vykašlal a vrátil se kvůli délce plavby. Herodotos tam píše, že připlul k lidem malé postavy, kteří se udívali do oděvu z palmových listů a kdykoliv slodí přirazili ke břehu, utíkali tito lidé do hor a opouštili svá města. E, Zajímavé je, Herodotos tam píše, že se musel vrátit, protože jeho loď uvázla. Neví se přesně, co to znamená, a moderní badatelé spekulují o tom, že to byl možná uh, benguelský prout, který uh, bránil, bránil nějaký prout, který po pobří Afriky a ten teda bránil té hodi uh, k tomu, aby pokračoval. Nicméně, když se ten člověk vrátil, z nějakého důvodu šel k Serxovi, nevím proč, nevím, co říkal, tak ten Serxes, protože nesplnil svůj trest, ho nechal narazit takůl. No dobře, tak pojďme se dělat sandu z toho, co má Herodotus špatně. Tak jednak, jsem si to zase rozdělo takových kategorií. jedna z nich jsou přírodní ukazy. Jak v úvodním údivku jsme slyšeli domněnky o vzdouvání Nilu. To, to tam uh, hnedka v první knize Herodotos velice uh, velice intenzivně diskutuje. On popisuje tři domněnky. První z nich bylo, že vzdouvání Nilu, co na ty pravidelný, on říká jako, A, to je strašně divný, že Nil se vylejvá, jako to nedělá. Hlavně to slov, srovnává s Istrem, což byl řecký název pro Dunaj. To byla druhá velká řeka, kterou v té době znali. První domněnka byla, že tomu brání výroční větry, teda že to způsobilo větry, že mm -hmm. nějaké větry foukají a najednou strkává, ale jak kvůli tomu. E, potom další domněnka, která je taková je. mil se tak chová sám od sebe. <laughs> vlastně. Because reasons. Because reasons. Jasně. E, potom, to je ta, ta třetí domněnka, kterou to strašně hejtuje, je to, že to způsobuje voda stavícího sněhu a zdeště. E, tak to je takový, že si nedokázal představit, že tam v té Etiopii, kde je teplo, prostě by mohla pršet a tak. No, a což je samozřejmě... To je ten skutečný důvod. No. To bylo takový to už <laughs> po, mnohem uh, později v novověku, když viděli evropský cestovatelé sníh na vrcholu Kilimanjára, tak si mysleli, že to je stříbro, protože si nedokázali představit, že by na rovníku byl sníh. Jo. A samozřejmě Řekové v té době... Se strašně, nebo on tam hrozně popisuje, jak byl vyplesknutý z toho, že Viskýty viděl sníh, tak asi pravděpodobně ne, jim nepřišlo, jakože ve vyšších polohách je prostě chladněji. Že jo? Nebo jo, a to prostě je tak to je tak, klasická extrapolace, že jo? prostě hmm. daleko jednodušší si myslet, že na tom jihu to bude čím dál, tím teplejší. No a potom Herodotus tam uh, rozpracovává, nebo předkládá svoji vlastní, vlastní myšlenku, o které je teda přesvědčený, že je určitě správná, která je teda úplně nejvíc mentální. No a podle něj je to, se Nil vylévá z břehu kvůli tomu, že bouře zahání slunce z jeho dráhy. Prostě slunce je jako ovlivňovaný foukáním větru. A on tam nějak popisuje, že když třeba vanou nějaký ty větry, tak to slunce se vychýlí ze své dráhy, protože svítí zrovna, jako na to jedno místo, ze kterého se vychýlilo, tak tam se něco děje. A to potom ovlivňuje uh, vylevání nilů. Nicméně třeba se uvědomovali, že se voda, nebo uvědomoval, že slunce způsobuje výpar vody a že čím víc to slunce svítí, tím víc se voda vypařuje. Což že svým způsobem blízko, že jo, Ten, to, že slunce. Prostě v tom období dešťu reálně způsobuje větší, větší výpary a z toho, z toho obrovníkové oblasti se přesouvá jako větší množství vlhkosti. Fakticky to se děje. No pak další kategorie jsou zvířata. E, tak třeba je tam Fénix. Tak Fénix o něm píše i Tacitus ve svých dějinách. Z císařského období tam je taková jedna pasáž, kdy on píše, popisuje tam ty občanský války a ty... Uh, Julsko-Klaudiovskou dynastii, jak se navzájem trávili a tak, a pak tam v jednom odstavci napíše: Jo, jen tak mimochodem, v Egyptě se v tom roce po pěti letech nebo po kolika objevil pták Fénix. Něco něco udělal a jedeme dál. No, a Claudius se snažil někoho otrávit. Um, ale zase na druhou stranu, Tecitus se teda nevyhýbá popisování nadpřirozených jevů a vyštních znamení a tak, takže se mu to tam pěkně hodí. Nicméně Herodotus o Fénixu píše v knize druhý. Je ještě jeden posvátný pták, který se jmenuje Fénix. Viděl jsem ho jen namalovaného, neboť k ním přilétá zřídka kdy. Heliopouští říkají, že jen jednou za 500 let. Přilétá prý tehdy, když zemře jeho otec. podobá se tomu, co je namalováno, je co do velikosti a podoby takovýto. Některá jeho prasou zlatá, jiná purpurová. Vzhledem a velikostí se nejvíce podobá orlu. O tom ptáku vypravují. čemu se mi nechce věřit? že přelétá z Arábie do chrámu Héliova a přináší svého otce, kterého zabalilo do mirhy a v chrámu Héliově ho pochovává. Přináší ho tím způsobem, že nejprve vytvoří z mirhy vejce tak veliké, jaké unese. Potom se pokouší je nést. A když to vyzkouší, vydlabe ve vejci dutinu. Otce do ní vloží a opět uzavře mirhou, když vloží otce do dutiny a ten je uvnitř, má prý vejce stejnou váhu. Otce uloženého v mirze prý přenáší do chrámu Heliova tak to prý ten pták dělá. Zajímavé. Je to docela komplikované, že se objevuje jednou za 500 let, jo? ale mají to vysvětované přesně. Jo, tak prostě to nejdřív vyzkouší, víš co. Jo, no, tak to je Fénix. No potom jedna věc, která se objevuje v antice velice často, tak to jsou okřídlení hadi. To byl asi nějaký populární mem, se objevuje třeba i ve starém zákoně v několika knihách, kdy prostě v Arábii byly hadi, který měly křídla. No, no, já jsem se samozřejmě koukal na to, co by to mohlo být. Existuje spousta doměnek. Někteří padatové nebo někteří lidi říkají, že by to mohly být i Podle jiných je to nějaký had, který právě klouzže pomocí blány. No nicméně, Herodot spíše v knize druhý v Arabii je poblíž města krajina, kam jsem se odebral, abych se poptal po okřídlených hadech. Když jsem tam přišel, viděl jsem hadí kosti a kostry v takové množství, že se to nedá ani vylíčit. Byly to hromady koster velikých, malých i ještě menších. A bylo jich mnoho. Místo, kde jsou kostery na hromadiny, vypadá tak, že je to východ z těsných hor do veliké roviny a ta souvisí s rovinou egyptskou. Existuje pověst, že z jara letěli okřídlení hadi z Arábie do Egypta, ale že jim vyrazili vstříc ptáci ibisové do oné soutězky, nepustili je dál a pobily je. Herodotos dále píše: Pokud jde o hady, ti vypadají jako vodní hadi. Létací blány mají bezpeří, nejvíce se podobají křídlům netopíra. No a podobný popis je, je i ve strým zákoně. Je tam i popis? Není tam jenom prostě teze o tom, že tomu hadovi sebral křídla, když zradil? To je dobrá otázka. Každopádně had přijde o, přijde o křídla, že jo? Odměnu, ne, odměnu za to, že... Ne, o nohy, ne o křídla. No, já myslím, že ne, on ho odsoudil k tomu, aby se plazl po zemi. No, jasně. A to je otázka, jestli jsem se bral nohy nebo křídla. A třeba ty... mu se bral ploutve, nebo vrtuli jako pce. Nevím, nevím starý zákon nespadá do uh, okruhu našeho podcastu. Ne, jo. Uh, no, tak da další uh, zvíře, který se taky objevuje, um, opakovaně, tak jsou obří mravenci v indii. A ty zviňuje třeba Megasténus, Arianos, Trabon nebo Plinius. Starší, opět častný men. Herodotus o nich píše v knize třetí. Za jejich územím je písečná poušť. V té poušti jsou v písku mravenci. Menší sice než psy, ale větší než lišky. I u perského krály je jich několik, které tam ulovili. Tito mravenci si budují doupata pod zemí a vynáší písek na povrch právě tak a stejným způsobem, jako to dělají mravenci v řecku. Také se jim velice podobají. Vynesený písek je zlatonosný. V podobném duchu to popisuje Ariános, což je zajímavý, protože Ariános popisuje, jednak napsal Iraniku, což je pojednání o Indy, a potom popisuje, nebo napsal životopis Alexandra Makedonského a v obou dvou případech čerpal z pramenů, který my už sice nemáme, ale napsali lidi, kteří přímo fyzicky s tím Alexandrem Makedonským na tom tažení byli. Že jo. No, samozřejmě existují i do, dohady o tom, co to byly ty zlaté mravenci. Nejrozšířenější domněnka je, že to byly nějaký hlodavci, kteří si staví podzemní doupata a žijou pohromadě. A na tom je pěkně ilustrovaný takový to, že řekové třeba v té době, nebo lidi v té době nemuseli nutně... Že tím pádem by to očividně bylo přerovnání, že oni neříkají, že to byly doslova mravenci, ačkoliv říkají, že se jim velmi podobají, ale že to byli jakoby mravenci nebo něco jako mravenci. A pěkně to ilustruje to, že lidi v té době nemuseli uvažovat nebo nemuseli konstruovat ty předrovnání podobně jako my. A to máš takový to, jestli je moucha podobnější v Rapcovi nebo Švábovi. Že my bychom asi řekli Švábovi, ale to je kvůli tomu, že myslíme taxonomicky, když to třeba ti řekové by možná řekli, že vrapcovi, protože obě dvě ty zvířata lítají. Že jo, tak oni připodobnili ty hledavce Vencům, protože jim přišlo podobný, že si staví hnízda pod zemí a tak. Mm -hmm. A pokud je to tak, tak potom ten perský král mohl mít uh, ulovený tady tyhle ty hlodavce a možná, že ty hlodavci vytahovali nějaký písek, ve kterém bylo zlato. Potom je tam pták noh, uh, ten se tam oblivuje asi dvakrát nebo třikrát, uh, údajně, že je na severu a v Evropě a po každý hlídá zlato, nebo střeží zlato. Pak tam má Herodotus několik reálně existujících zvířat, o kterých ale nic moc ne... nebo o, kde jsou chyby v tom jeho popise. Třeba podle jeho názoru on píše, no tak řekové, velblouda well nemusím popisat, protože řekové vědí, jak vypadá velbloud, well to je jasný. Ale málo kdo ví, že velbloud well má na zadních nohách čtyři stehna a čtyři kolena. Okay. No se představit, jak by ten velbloud well vlastně fungoval. jak by musel A hlavně, vypadat. Když, když má jenom na zadních, ne? na předních ne, že jo? Potom Herodotus třeba říká, že saječí samice je jediný zvířek, který se stává březí ještě před vrhem a že má zároveň dvě mláďata v břiše nebo v děloze. Jedno z nich už má srst a druhý z nich ještě ne. Potom je tady taková docela morbidní pasáž, který popisuje, že hadí mláďata se rodí tak, že se prokoušou z těla své matky. To je jako ve filmu Vetřelec. A pak voletí. A pak vyletí, jo, jasně, jo. Ne, Pak vyrostou a mají místo krově <laughs> Ok. No a potom popisuje, a to je hrozně mentální, to musím přečíst o tom, jak vypadají ovce v Arábii. A on na několika místech popisuje, jak to vypadá v Arábi a co se tam dělá. A to si úplně říkám, že, se z něj, že v tuhle chvíli konkrétně se z něj někdo dělal sandu, že měl prostě někoho, kdo mu vykládal o Arábii, a ten mu prostě očividně vykládá nesmysl. Protože skoro po každým říká něco o takže tak je to úplný bullshit. Takže ovce v Arábi v knize třetí, arabové mají dva podivuhodné druhy ovcí, jaké se nikde jinde nevyskytují. Jeden z nich má dlouhé ocasy, ne kratší než tři lokte. Kdyby je nechali vláčet ocasy po zemi, otřeli by si je a měli by na nich rány. Kvůli tomu se každý pastavec vyzná v práci s dřevem. Dělají malé vozíky a přivazují jim je pod ocasy, takže má každé zvíře ocas na vozíku. Druhý druh ovcí má ocasy široké, dokonce až jeden loket. Tak ten druhý druh ovcí to byly asi pravděpodobně nějaký bobři, kteří mají široký plasaté Ale prostě je ta představa, že máš stádo ovcí. Třeba několik desítek nebo i stovek kusů že jo, někde na nějaký polopochti, A každá ovce má malý invalidní hozíček, na kterým si vezme svůj odlouhej ocas, aby se je neodřela. A že ty si představíš, ty arabský pazdence vyrábí malý dřevěný vozíček někde na půjči, kde pomalu není ani práva. <tříklad> no. jo, no. Jo, no. Je to jako by že si představit, že mě někdo choval ten první typ ovcí. Jo. Tak e, proč ne? Tradice, tradice, no. Jasně, no. A hlavně jako evoluce, ne? <tříklad> no, tak to zase. U uh, Herodota. Jako, ale chápeš to prostě, jak se stalo, že, že tohle napsalo jako do na té knihy. Jo? odkud se ta informace vzala, nebo jaká byla jako ta, ta epistemologia za tím? Jako, Řekněme to jeho někdo, úvaha. kdo tomu fakt věřil, nebo mu to řekl někdo, kdo se z ní dělal prdel a on tomu věřil. A nebo mu to prostě přišlo vtipný, jak to tam napsal. Přitom z ovce, že jo? Člověk si říká, že Jasně, no. na, na druhou stranu otázka, co on nazývá ovcí, když uh, potenciálně myším říká na venci. Ale, ale měl by asi znát, jak to vypadají mužiš. Invalidní ovce, ty vole. No pak ještě píše, to už je taký detail, že v Libii žijí podzemní štrosy. No, v ko v komentářích k hradu to je napsané. Není jasné, které zvíře má na mysli. <laughs> ale možná, že tam žili nějaký podzemní. Když tam žili sloni, kteří pak vyhynuli, že jo, v Africe nebo na pohří atlas, yeah. tak proč tam, proč ne podzemní, to je takový to, začne to tím, že ten pštros strčí hlavu písku a tady toho, ty pštrosi se nezastavil ty tak strašně chtěli schovat, až to dovedne k dokonalosti. To musí zajímavý, když pozoruješ prostě nějakou, že nějaká ta, ta vypouklina, která se pohybuje, bo to je potom a potom hmm, hm, co to je, to je podzemní pštros, yeah. Myslím, jako červy v no možná, jenom čůhá ta hlava, že jo? Z toho proto, má, proto, má tak dlouhý, proto má tak dlouhý krk, aby, mohl, aby se mohl pohybovat pod tím pískem. A ještě prostě, zároveň pozdraví, taková jako lochneska, která se pohybuje po písku. Po úš, po písku že no. Jako periskop, jo? že si, si představíš, že, že jdeš po poušti, a <laughs> toho vystrčí hlavu pštros, <laughs> se. se, se. <laughs> a potom dává smysl, že pštros do písku, že jo? jo? Protože se vlastně schovává, jo? tam tak třeba. Ne, já si myslím, že to že ty pštrosy, normální pštrosy, který si schovají ho do písku, jsou jenom atrofovaný verze tady těch pštrosů. I máš jako třeba tučňák pták, který neumí letat. A pštrosy je prostě podzemní pštros, který taká tam jenom hlavu. No, tak to jsou podzemní pštrosy. A potom je tam ještě jedna taková věc, a to je dobytek, který má rohy směřující dopředu. Takže musí připastvět couvat, aby si je nezapíchnul do země. A to jsem si říkal. Jakmile jsem si to přečetl, že si musím vygooglit, co to jako má znamenat. Jo? A říkal jsem si, tak jsou dvě možnosti. Buď to uh, je to úplný bábol a všichni se budou prostě klepat na čelo a říkat si, že to byl mentál. A nebo to fakt existuje. protože jsou prostě zvířata, které když se pasou, tak couvají, protože mají rohy, které jim přikáží v pastvě. Ale zjistil jsem, že to není ani jedna z těch variant. Zjistil jsem, že v akademické obci, nejenom mezi historikama, ale i mezi. Lidma, kteří se zabývají vývojem domestifikace zvířat, se už desítky let vedou strašné spory o tom, který konkrétní zvíř hodno smysl. a jestli to je možný, jestli prostě může být nějaký druh skotu, který co má připastě. Že zde existuje literatura konkrétně o těchto jedné věci. A existuje nějaký koncenzus? Neexistuje aspoň... nee, koncenzus. Existuje velké množství různých druhů z kotů, které jsou pojmenované jenom ladinskýma názvama. Někteří z nich už vyhnuli a o těch se spekuluje, že to teda mohly být ovce, které couvaly uh, při pastvě. Takže dneska žádný zvíře necouvá při pastvě. Uh, to jsem nenašel, že by, že by nějaký zvíře couvalo při pastvě. Ale jako není to tak, že by ty lidi říkali, a ah, to je plovost. Co kdyby přidělo nějaký krávě prostě ty drohy jako a donutili aby si zapichovala rohy do země. Že? prostě otázka z ní začal by souvat v průběhu života? Nebo by prostě umřela? Mám lepší nápad. Co kdyby si vzal <laughs> a, z, a od maličkoho zahrapával, aby se zvyknul? <laughs> tam bys, byl problém jo. s fyzikou, toho písku, no. Ale... no tak potom další uh, takový okruh jsou národy. To je takový hezký, že Herodotos v jednotlivých knihách, který se zhruba věnují různým zemím Popisuje samozřejmě různý, jako jak tam ty lidi žijou, a je to do různý míře bizarní. Většina těch věcí je tak celkem normálních někdy mají třeba zvláštní náboženský obřady, někdy mají zvyky, které jsou velice krutý, nám třeba připadají zvláštní, protože mají třeba na obvyklých sexuálních chování a tak, no ale pak tam jsou úplně Mindfuck věci stylem, že to úplně vypadá, jak kdyby to byl nějaký mimozemský ras ve Star Treku. Vždycky mají jednu nějakou věc, která je hrozně divná a ta je definuje jako národ. Jo? Tak, třeba, okay. o, tak třeba o etiopanech. Uh, to říká, že jsou strašně vysocí a krásní. Jo, ale etiopané je to jako široký pojem. Že? Jako u Herodota a u jiných autorů etiopané obecně jsou prostě černoši. černoši no. Ano, když třeba píše o když Polybios, Píše o, oby, o černoších v, v Mauretánii nebo v Numídii, což je vlastně západní Afrika, že je úplně na druhém konci Afriky, tak o nich taky říká, že to jsou etiopané. No ale u Herodota tady toho jsou etiopové konkrétně z etiopie. Ano, že z hodního Egypta a potom z Což je právě zajímavé v tom, že jsou to, okay, jsou to černoši, a Herodotus je označuje jako krásné. Mm -hmm. Což bys u řeka úplně nečekal. Že, že prostě bude. Třeba souvědět. měl nějaký king. Víš, co? By to <laughs> no, on se big black kok. Uh, měl a thing pro staré černochy. Protože jsou krásní a žijí až do 120 let. No, přesně tak. On tam píše, že údajně žijí 120 let a údajně mají nějaký jezero, kterým dává dlouhověkost. A ta voda je nějaká special. V tom, v tom, že tam na té vodě nic neplave, ani dřevo, a jiné lehké látky. Takže samozřejmě jim dává dlouho věko. Samozřejmě, jak všichni víme, <laughs> že um, hustá já... voda tě zabíjí. Tě zabíjí no. Těžká voda, víš co? Když tě, těžká voda tě zabíjí, tak lehká voda Logicky, musí přece. A to je ta řecká extrapolace. Přesně. Asi tak. No, o některých kmenech Etiopanů říká, stejně jako o některých kmenech indů, že mají černé sperma. No, okay. žádný další kontext, prostě černé sperma, moving on yeah. in, možná, case you're interested. Jo, přesně, jo. To, tohle jde trošku proti té domněnce, že to byl homosexuál který byl zaměřen na černochy, protože kdyby byl, tak by věděl, že nemají černý sperma to tím empirickým pozorováním by se ověřilo, uh, ok no potom se u něj objevují jednoocí lidé, takzvaní arimaspové ty žijou na severu Evropy a to jsou právě ti, co kradou ptáků nohům to zlato Uh -huh. uh, to tam se dvakrát. On teda pochybuje o jejich existenci, protože mu přijde divný, že by mohl žít kmen jednookých lidí, kteří by se ale ve všem vyrovnali lidem dvou okým. Všechno ostatní v tom kontextu je úplně v pohodě. Jo? Jsou tam ptáci nohové, kteří mají, si sbírají zlato ve svých nízech. Ok, ale ti jednoocí lidi. No. no, potom uh, popisuje uh, něco, co je možná pohoří Ural. No, a samozřejmě tam žije spousta zajímavých lidí, že je tam národ lidí s kozíma nohama, kteří údajně spí 6 měsíců v roce. Mm -hmm. uh, kozí nohy nevím, i když Rusko, víš co. Ale uh, někteří moderní badatelé, on teda Herodotos uh, říká, že to, že spíše 6 měsíců je blbost. Nicméně někteří uh, moderní badatelé o tom soudí, že to je možná odvozený z toho, že tam je prostě polární noc, jo? Jo. Takže ti lidi ne, že by spali, ale prostě třeba jsou zavřený doma. No. On tam musí být jako polární noc, ale prostě v zimě je jo. tam prostě tak krátký den, že asi ani nemá smysl vycházet. No a tak to třeba i vikingové, že to, na některých vysokých země to prostě měli takže že ty baráky byly z zabednění a oni prostě nevycházeli. Tam měli, měli tam dřevo, měli tam jídlo, uh, tulili se k těm kravám a tak. Mm -hmm. a, a dělali s od určitě jiný věci a prostě když si byl řek, který šel kolem, tak si říkal, "O je spíše z měsíců, jo. nebo někdo. Uh, no potom pod, hořím, pod tím pohořím možná u žijí lidé, kteří jsou prý holohlaví a to muži i ženy, mají tupé nosy a velké brady. Takže židi. Jo, v Rusku. No, no potom nám nemůžou chybět blokodlaci. To je národ, kterému se říká neurové. Podle skytů a řeků, kteří žijí ve skyty, se jednou za rok každý neur promění ve vlka. Což nemusí být úplně tak neobvyklý, to mohl být třeba nějaký náboženský obřad, ty lidi sami mohli mm -hmm. věřit, že, jsou, že se mění ve vlky, nebo to třeba byla nějaká metafora, to nějaký význam, který mu ten hrad docela snad rozuměl. Konec konců třeba getové si o sebe mysleli, že jsou nesmrtelní, což může souviset s představou o nesmrtelnosti duše. Jako to... bez pochyby si nemysleli, že jsou fyzicky, fyzicky nesmrtelní. Jasně. No. Uh... Nějaký... Na druhou stranu jedna věc, která ty lidi spojuje. Že jo, je to, že jim říká Skytové, že jsou žijou ve Skyty. Mm -hmm. Protože prostě Skytie byla že jo, takovým tím stereotypním obrazem uh, exotického prostředí. Prostě Veskity se děly všechny ty divoké věci, tam byly ti lidi s divinými zvyky. A když se Skyt objevil někde v Řecku, tak vždycky na to hrál, že jo? Jako ten, uh, a na Charsis, prostě to je ten skický filozof, který žil v Atenách, přišel tam, dělal ze sebe úplně strašně cizince, a vetřel se do domu Solona. A potom prostě měl takový jako strašně zvláštní, různý jako prohlášení. A prostě hrál na to, že byl exotický, že byl cizí. Říkáš, že to je největší skický filozof? No nevím se největší skický, ale možná to snad je jediný skický filozof. Říkáš, že kdyby někdo se stal žebříček skických filozofů, že by byl tím největším? <laughs> kdyby oh. skytové mohli hlasovat, tak kde je největší, jo, největší skit. Jen. Kdyby měli televizní <laughs> soutěž největší skit, tak by to bylo určitě on. Uh, no, okay. uh, no jasně, no. Uh, tak je pravda, že z těch lokalit, takových těch vzdálenějších, což je v podstatě Libie, Egypt a a skytie, kterou Herodotus popisuje, tak to skytě je největší bizárno. Ale to je asi tím, že tam ty lidi prostě žili, jako i v ten způsob života byl velice jiný, že To byly kočovné společnosti, neměli usedlý zemědělství tak a tak, takže tam ty zvyky prostě byly mnohem bizarnější. No. Uh, nevím třeba, jestli to s tím souvisí s tím filozofem, ale v, um, v Atenách byli Skitský policajti. <laughs> Existoval jízdní oddíl uh, skytů, kteří byli vyzbrojeni uh, holemi měli hole v ruce, údajně jich bylo 300, a ti prostě jezdili po Aténách a mlátili lidi. Jako to dělají zní policajti. Jo, on se potkal na národní, jo. Ale tak... mě, mě by zajímalo, jestli třeba už v té době ty řekové nadávali na to, že jim berou práci, že jo. Jako to jsou ty imigranti, kteří se určitě před na nějaký lodi z, přes to černé moře. No a potom samozřejmě co tam objevují Amazonky, protože Herodotus tam recykluje spoustu řeckých mýtů, že jo, tam všude byl Herakleides a všechno je po něm pojmenované, všichni jsou jeho potomci, a když ne Herakleides, tak aspoň Jason a no. kde kdo, kdo tam byl, tak utíkal stroje a taky Stejně je. jako v Římě Aeneas, no, že? Jasně, no. který vlastně taky utíkal, že úplně, a, jak, eh, No a tady se, teda on Herodotus vysvětluje tím mýtem o Amazonkách emancipaci, Skytských a souromanských žen, kdy oni samozřejmě neseděli doma v kuchyni jako správná řecká žena, ale jezdili na koních, lovili a takovéhle věci, což asi tak reálně bylo a jemu to samozřejmě připadalo zvláštní. Jinak ta pověst je docela roztomilá. On tam píše, že poté, co řekové porazili amazonky, to je známý, tak je naložili na loď a odvezli do skýtě. Nicméně ty amazonky se zbouřily, zabili tu řeckou posádku a protože neuměli ovládat lodě, tak prostě kejsly ve skýty. No a pak je tam objevily nějaký skytové. Taky neměli chodět. No, uh, jo. <laughs> tak asi nevěděli, kterým směrem nebo tak. Tak no. třeba tím směrem, kterým plula ta loďa. <laughs> Byli zvázaný a měli pásky přes oči. <laughs> yeah. Takže založili město. <laughs> no, jasně, založili město, because that's what you do. Uh, založili město a našli tam nějaký skytové. ty si nejdřív mysleli, že to jsou muži, protože nevěřili tomu, že by to byl národ žen. A protože nedokázali porazit v bitvě a nemohli se s nima domluvit, tak se dohodli, že vyberou ze svých řad mladý muže ve stejném počtu, jako byly ty Amazonky, a jejich strategie byla to, že ti muži se usídli vedle nich a budou dělat úplně všechno přesně jako ti Amazonky, imitovat jejich způsob života, mm -hmm. s tím, že se jim dřív nebo později podaří Navázat kontakt. No a to píše v knize čtvrté. Okolo poledne si počínaly amazonky tak, že se rozcházeli po různu, po jedné či po dvou a rozptýlili se daleko od sebe, aby vykonali potřebu. Skytové si toho všimli a dělali to také tak. Jeden z nich se ke které si amazonce přitiskl a ona ho od sebe neodstrčila, ale strpěla, aby se jí zmocnil. Říci mu nemohla nic, neboť si navzájem nerozuměli ale naznačila mu rukou, aby přišel druhý den na totéž místo a přivedl do sebou dalšího, tak aby byly dva, že ona také přivedla druhou ženu. Tak, mám celou <laughs> řadu otázek. <laughs> ano, první věc, jakože bylo to okamžiku, kdy vykonávali potřebu. Ano, takže takový skatporn, <laughs> <je> německé předchůdce <laughs> německého fekálního forna. Uh, tak to je jedna věc. Druhá věc. Můžeš mi ukázat posunek, který říká, přijď druhý den na stejné místo a přiveď se sebou dalšího, abychom byli dva, já také přivedu další ženu. No a nakonec se teda dopadlo dobře, postupně se na, na, na místě, kde byly veřejné toalety, rozpoutal swingers party. On nám potom píše, že jako snowball efekt, navalovali se další a další páry, které no. se nejdřív odskočily a pak tam souložili. A postupně se ty kvěny spojily. Ti Skytové si těch Amazonky chtěli vzít k sobě domů, ale Skycké ženy to nestrpěly. Hmm. No a tak to nakonec dopadlo, tak, že se ti muži s těma rozvedli, skický ženy vykoply a přestěhovali se někam s těma Amazonka má tam založili národ. A tak také naznačuje něco z jako vojenský strategie, když takovýhle národ nebyli schopni porazit v bitvě, že jo? Když se kolem poledne všichni rozprchnou a jednou po jeden po druhém někdy vykonávají potřeba. To je Amazonka. Jako, viděl jsi někde Amazonku? Jo, ještě další věc, když si, když si představíš. Jako... Ne, no ne, když vykonává no. Když si představíš ten mentální obraz, jo? Amazonka vykonává potřebu, no. skyt k ní přeskočí a ona k ní uh, se mu nebrání. Tak ještě musíš mít na paměti, že měla jenom jedno prso, protože skit Amazonky si uřezávaly jedno prso, aby mohla lépe střílet. No a na závěr, aby jsme Herodotovy tak úplně nekřivdili, tak by jsme mohli projít to, co má správně. Je to velice krátký seznam. <laughs> nicméně objevuje se tam několik věcí, které zmiňuje a ty se opravdu staly. nebo jsou nějakým způsobem na tu jeho dobu... Uh, je zajímavý, že to tam má správně. Tak například z, popisuje tam barvení oděvů na Kavkaze. strašně se tomu diví, nicméně moderní badatelé celkem spolehlivě Uh, vlastně to interpretují tak, že popisuje mořenu barvířskou, která se na Kavkazu vyskytuje. Mm -hmm. uh, potom popisuje, a to je poměrně známá pasáž symbioza, symbiozu kulíka a krokodíla. Je, on uh, popisuje třeba krokodíla a hrocha, ten jeho popis je velice takový střízlivý a asi ty zvířata fakt viděl. Na druhou stranu třeba v vlí, líby popisuje některý bajný zvířata, třeba zvíře, který nemá hlavu a oči má na hrudníku. Mm -hmm. to, je celý, to je všechno, co o tom zvířití píše. Někdy se trefí, někdy se netrefí. No, no. Jak funguje ta symbioza? No, tak krokodýl otevře tlamu a ten kulík mu z ní vy, vyklovává nějaký parazity a ten krokodýl ho nesežerej. To je známé. A on popisuje přímo to, že jsem kulík takhle živí. Jako ano. To je velice na tu dobu, že, o, o, já nevím, kolik o, let později si Aristoteles myslel, že žáby se rodí z ješpíně a věci, tak o, to prostě bylo docela advanced. Jo. Yeah. A, o, o rybách si Herodotus smyslel, že se rozmnožují tak, že samice polikají sperma a tím se oplodňují. Trošku vedle, ale OK, Close enough. na tu dobu, přesně tak. No a potom tam vypravuje, reprodukuje tam jeden příběh, a to je o na nasamonských, kteří měli nezbedné pubertáky, že byli tam nějaký mladí lidi, kteří dělali bordel, no a ten kmen se jich potřeboval nějak zbavit, tak jim řekla, jdou na výpravu. A oni se vypravili přes saharskou poušť, moderní padatelé, to interpretují tak, že možná došli do oblasti negeru. No ne mládež. Než. Přesně tak, no. A tak to je takový dobrý, ne? Jakože, a ty vole, tady nám sprejujou později a jezdí na skateboardech a tak. Co s tím uděláme? A pošleme je přesahorskou požadu. Na druhou stranu Xerxes by je poslal, aby plovat v Afriku, že? A pak by je na bodnula cool. Nebo by na, no, na bodnula laků. <laughs> <laughs> ja, no. Tak se nezakecali. K tomu tady mám pěkný úryvek. Je to z knihy druhé. Oni mladíci byli na výpravu od svých stejně starých vrstevníků opatření zásobami vody a potravin. Nejprve se ubírali osídlenou krajinou a když ji prošli, dostali se do pásma divé zvěře a odtamtud procházeli pouští, zamířivše na západ. Prošli velikým písečným územím a po mnoha dnech spatřili zase stromy, rostoucí v rovině. Když k nim přišli, trhali z těch stromů plody a přitom na ně přišli mužové malé postavy, menšího než prostředního vzrůstu, zajali je a odvedli. Jejich řeči na Samónové vůbec nerozuměli a oni zase nerozuměli jim. Vedli je přes ohromné bažiny a když je přešli, dorazili je s nimi do města, v němž byli všichni lidé stejného vzrůstu jako ti, kdo je vedli. Měli černou pleť. V blízkosti toho města teče prý veliká řeka a to od západu k východu a jsou v ní krokodíly. No mm -hmm. tak celkem střízlivý, nejsou tam žádní ptáci nohové a ani jedno oký lidi, e, jenom na základě toho, že ta velká řeka teče od západu k východu, jasný niger, e, nicméně Haroldo to co spekuluje o tom, že by to mohl být Nil, on si myslí, že prostě Nil mm -hmm. v hluboké Africe teče takovýmhle směrem. Protože Velká říká, takže nil. Stejný, stejný stupeň sofistikovanosti, jako mají badatelé dneska. No a na závěr si dáme takový pěkný úryvek o tom, jak arabové získávají koření. A o tom už jsme se bavili předtím, kdy možná Herodotus, nebo o Arabii možná Herodotovi vykládal někdo, kdo se z něj dělal srandu, protože všechno, co se týká Arabie, je úplně mentální. Takže z knihy třetí úryvek o tom, jak arabové získávají koření. Kadidlo sklízejí tak, že pálí styrax. Který vyváží do Řecka fojnyčané. Spálením styraxu dostávají kadidlo. Kadidlonostné stromy totiž střeží okřídlený hadí, malí a pestří, ale početní na každém stromě. Jsou to ti, kteří napadávají Egypt. Nedají se ze stromu zahnat ničím jiným než styraxovým kouřem. Dál hrado to spíše. Skořici získávají jinak. Ovážou si hovězími a jinými kožemi celé tělo i obličej, jen oči nechávají volné a tak přistupují ke skořicovému keři. Ten roste v mělkém jezeře a okolo něho a v něm se zdržují jakási okřídlená zvířátka, která se velice podobají netopírům, Pronikavě pískají a jsou bojovná. Je třeba si proti nim chránit oči a přitom loupat z kořici. Kinamonon získávají ještě podivněji. Nedovedou povědět, kde roste a která země plodí. Ledaše říkají, že se tak děje v končinách Dionýsova mládí. Větvičky, jimž podle foiničanů říkáme kinamonon Nosí prý velicí ptáci do svých hnízd, zhotovených z hlíny, na strmých srázích hor v místech, kam se člověk nemůže dostat. Na to prý vymysleli arabové to, že rozsekávají zdechlý skot, osly a jiná tažná zvířata na kusy, co největší. Vozí je do těch končin, pohazují je blízko hnízd a potom se od nich vzdalují. Ptáci slétají ke kusům do a vynášejí je do hnízd. Tato ovšem nemohou vydržet, utrhnou se a spadnou na zem. Oni pak přijdou a sbírají kinamonón.